Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі? Хто житиме на Твоїй святій горі? Той, хто невинний ходить і чинить справедливість і правду говорить від серця. Той, хто не осуджує язиком, хто ближньому не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає, хто присягає навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, хто отак, «Чинить, не захитається повіки».